بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسن الايام الدين Që sjutë falënderime dhe lavdërimet tona tek Allahu i të mëndur, ndërsa bekimet dhe lavdëta të shoqërimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjes dhe shokët dhe të gjithë ato që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Të ndërollen azot të vazhdojmë me asot me lenin Allahu të mëndur në trajtimin e temave që kanë të bëjnë me Kur'anin, fjalën e Allahu xhalla ualla, duke tentuar kështu që spaku përmes disa sarrimeve dhe udhëzimeve të nështohet dëshuria për këtë liber respekti për te dhe gjithashtu edhe litëshmëria jonë nga gjitha aspekt me këtë kët mërekulli dhe dhurat të zote Gjëllevala dhe njerëzimit. Të nërgëzër, djetarët, si kur që kam përmendur, e nëmënduar që mëtë vërtet nga shumë kënde, ma djëndoshta të panumër ta, të qasë në të të tëjtimit të asaj që përmban në vetë në vetë në vetë Korani dhe gjithmonë pas çdo trajtimi kanë kanë kanë sqaruar dhe kanë thelluar se ajo që kemi lënë për ata që vinë pas ne është shumë më e madhe se ç'i kemi arritë ndaj meqit në, me në shkarsh. Qëso që korona mbetet gjithmonë një burim i pashtarpshëm i shumë udhëzimeve e shumë simeve. Dhe ky nuk është një deklaratë që ne e themi do të thot nga dëshira jon, por ajo po dëshmohet vazhdimisht në jetën e përditshme të njerëzve. Andaj të munduam që prej sot edhe disa takime me radh të përmend disa aspekte që shfaqen në madhësinë këti e këtij libri. Ato edhe pse shumë nga këto aspekte që do të drejtojmë qoftë këto sot apo në tardhman, me te pra të ardhmen, realisht më tepër ato përjetuën dhe ndien. Ato hetohen gjatë leximit dhe kontaktit me të, tash që ndoshta mund të më niksuj me një sugjerim jashtë për mbot të sikurat me të drejtu. Mirpo s'po koshi shambu me përmend se cëllet në ato aspekte kësë pako kryesore dhe baza të të të shfaqin madhëshin e fi libri pëse kjo libri është i veçant a thua volë është i veçant pëse na kem qefë si musliman me kun libri unë i veçant apo med vërtit realisht kjo është i veçant dhe qëfare bënë kuranin të veçant a dimë na qëka e bënë kuranin Kur të veçant përveq asaj përgjizës e përgjizhme së është fjale Allah Mirpo sómo ti për arrim ta zbërt them do të thot detalisht këtë përgjigje aq më kpastër do të jemi dhe aq më të afër me Kur'anin do të jemi. Andaj fyllimisht metoda e trajtimit të temave dhe vetë përmbajtja e Kur'anit, metoda e, e, e ndjekur në prezantim dhe, dhe, dhe, dhe, dhe përdor në e përdorur në prezantim është ajo që e bën Kur'anin e veçantë apo. Çfarë aspekti në shumë aspekte për shemb para se më dalë të pikat. Ëh uh, çdo libër që shkruhet në kësaj bote të, të ndëruaz zot autori e ndjek një metodë caktuar. E ndjek një metodë caktuar. Për më sesë munduhet me shpreh, do të thotë artin e tij, aftësitë e tij, munduhet me i shpreh, pastaj edhe emocionet e tij, ndjenjet e tij, dijen e tij e kështu me radhë. Por ai ndjek një, një metodë caktuar ndërsa në qovë se e shikuj me të dërgjinë e përdurin kura në të gjejmë ashtë të pasur, ashtë të gjithë anshme, sa që me të vërtit e bëndë këtë libët veçantë, e bëndë këtë libët posaqënë. Dhe kjo e shtënë më dërgjinë dhe më dhrinë e këti libri. E para që mund të përmarin këtë dretim që ka të bëjmë me metodën e përdurin është për shtashmëria e këti libri dhe do të të prezentimi që të keni mundësi të përfitojnë edhe njerët më të rëndomt edhe njerët më të gritur intelektuarisht përndaj në Koran aq është, subhanëla zbërthim i thjeshtuar nga një aspekt por aq është në anën tjetër të të i fuqishëm, sa që edhe ata që janë më të fuqishmit në gjuhu gjenjët në njëtin formulem mundësi për të përfitu si kur që gjenjë njëri u më i rëndomt me dalimin përfitim normala p për dikush më shumë dikush më pak. Mirpo nganjëër për, nga për shemb ka libra shumë të ndbut që realisht njerëzit e rëndomt ose që nuk janë te një profil i caktuar nuk kanë mundësi as me lexuar atë librin. S'e hap, s'marr bashkëpunën të. Qoftë në në në temp që trajtohen qoftë në formulim, qoftë në do të thotë terminologji të përdorur kështu më radhë, kurrë s'marr. Me dallon librin një shkirt të caktuar, ti s'e të s'marr bashkëpunën. Më jashtë rëndom që nuk janë ata i profil nuk mund apo. Dorso nuk është e mundshme. Njëri rëndon me lezun Kur'anin, edhe mos me kuptuar diçka vetë apo. Në çdo ajet gatë, ai nuk edhin, e di dota tefsiren. Do nuk e din sekretin e këtij ajeti, çka dalin mirëporalesh ai përfiton. Edhe gjithashtu njëri atë e lexon, njohsi më i mirë gjuhës së Rabb-a dhe gjen në kët libr diçka. Prandaj avcia, avcia do thotë ë është shprehur në Kur'an, me të thonë këtu kushtimisht, që me të njëjtën shprehje, me të njëjtin formulim, me përfitu edhe ky, edhe ai, dhe me syrin e kategorisë shumë të njerëzsh, me dhe e të bënë këtë Kur'an të veçantë. Ne kë ka mahni dietatorët. Kë ka mahni dietatorët ku njerëz, por shumë të rëndomt ë uh, janë fuqizuar në besim, ose janë prekur emocionalisht, ose ju kanë ridhur lart ga njëjti ayat qendorsat një dietë ortodoks ka shkruajtur. Por te ky ka ndiku me një masë aq më sa ka pas aftësi me morrai. Mirë, por nuk është e mundshme të jeti i privuar. As kohë, madje nuk është e mundshme të prershot as në kategorinë e njerëzish nga përfitimi i Kuranit. Të gjithë. Dhe kjo është padyshim kush është meditator dhe kush është një kat la mi mirë e kupton se kjo është shumë absurde. Unë thash shumë gjëra nuk funum ndërsa më i në shëru komplet. Asa kan bëjmë vetë leximin, më studimin, për spa ku të përpjekemi që me një me një nivel, me një do të sa një, një mos saktuar të prezantojmë dison nga ato që e bën këtë Kur'an të veçantë. E dyta, ajo që e bën këtë Kur'an të veçantë në formulimin e përmbajtjes së tij do të mbrana dy kopertineve, kaq shumë mrekullim u përmbledh është diçka e veçantësh me kët librat. Ka libra në këtë botë, në rogët të të të të realisht, jenë ma të e për a, libra që trajtujnë aspektë të logike, shkencore, por që në tonë nuk ka aspektët emocionale, nuk ka aspektët dhëtë të, të, të asaj anë të mshirës e dëshrujës që e gjente, ose e kunder të afërë. Nësa kur anë me formulimë në ti, me përmbajtë në ti, me trajtimin e tima që ja ka bërë zote Gjellehuala, arrin që në të njëjtën një ku të godet edhe të zemra edhe të truri apo. Me problemi i njerëzve sot është se njerëzit fatkeqësisht duke i dhënë shumë përparësi aspektit logjik dhe arsyes së tyre, i anzhveshin ka aspekti emocional dhe asaj çështë shpirtërora apo. Dhe nuk po kanë mundësi me gjith një balancë mes së dyave apo. Dhe po mendojnë se këto dyja janë në konflikt realisht mes vetit. Nuk i mundësi do të tëtë me qenë edhe i mëshirëshëm, por edhe i suksatëshëm, nga se suksisë në kumë tonë për mëshigre në fërë. Nuk i mundësi me qenë, për shambull, edhe, edhe në është a shkenstarë, por edhe i devatëshëm. Këtu së bashkohen me zvetë, këtu bashkohen për mërekullime zveti, po me si duhet ka për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p ndërsa njërujë nuk funksionan dyqe përvec se përvec në dy fuqive. Njëruja ka fuqin e logikës që i duhet për të izbërëthy argumentet dhe ka fuqin e emocionit dhe shpirtuarës që i duhet për raportëm e të tjirët. Nga se realisht të ndërrodhës ndër ndër në qovë se njerëzit mjafton në aspektin logikë, sot kushtimisht, me, me ato kalkulimet logike, shpesha një bjeqë, Nështë të njërëve më të afort, njëri mësë më gjinë të përë Si kurse, e kam përdur këtë, këtë metodë Të kësoj ndarje të dëmshme, edhe vetë kërë ishte me i kësë të përë Qëfarë të thënë ata? E në të imu, men leu, men leu jesha ullahu e të ame Ata thënë, a me i dhona me hungrë buk dikujtë, me një mujtë Me një mujtë dikujtë, që realishtë, zotë i me do ashtë i kishtë një mu Logikis Allahu ka fal. Po ai Allah që ka fal. O, është mëmshëshëm ai për këtë unë. I ja, Allahu. Po ai Allah që është më i permisioni ai spiap, sepse më donë lapsa. Shikoni këtu përfundimin e logjikës. Që nuk kanë bëjmë emocionin, s'kan bëjmë shpirtënorën, s'kan bëjmë fisnikën, por kanë bëj vetëm me epshin i cili realisht legjitimon veprimet e tij përmes e logjikës dhe arsyes. Është sofistikë që thashë shpres harë, si kombinuen bëna më. Do të thon Kur'ani gjin subhan nit net kjo është një temë e vështirë, e rënd, ndoshta shumë logjike, biponan teoria nuk i mungon aspekti i shpirtënor, nuk i mungon ai aspekti i emocionit i brendshëm. Prandaj ekuilibri mes këtyre dy aspekteve është e veçantë te Kurani i Allahut. Nuk e gjen as një libër kët. Dhe kjo është dëshmuar me ajete më së rime, por un po pranoj pikë të përgjithshme. Prandaj Kurani është libri vetëm në botë i cili arrin me iknuash në të njëjtën kohë dhe me i ngup njëjtën kohë dy fuqi që lidhë që njerin, fuqi e logjikës dhe fuqia e emocioneve dhe shpirtërorës aty. S'ka libër thapëm në kohë ti mundesh dituri, tu lexo Kur'an, duke dëgju, por në të njëjtën kohë pa vret dhe pa pas ne uin kuadrim ekskluziv ti mundje në emocione dhe në jetën. Cila libër ta mundson të dy atë në kohë? Aftën. Nuk është e mundur, mos thap Fëndaj, subhana, shpeshe e gjene Të të tëllon të tëlloni të temë, pasë të thotë Vëtë tëkullat, kene frikallon Dhe kjo është aspekt shpirtnur, apë Në tonon të të temë është Shumë logike, shumë, që ka të bëjmë Më arsion e njërët e kësë mëra Nëse ka argument e shkencuran të Pasë e Allah o thotë, në fundë Inna Allah gafurën rahim Të ashtë të të frimë për të Andaj, e provokan Në të në kuë edhe e ushqen Do thot, mundësia për të arrit që të ngopët njëtë në kurë, të dy këtu fuqi, është e veçat dhe që me Koranin, se gjendë i këntetra do. E treta që mund përmen të përmenë të nderua, lezën këtë reterim, është edhe gjithashtot, nëse, është aspekt gjuhësor, nuk mund është ta bash me kuptu dretë për sëpok, ku do të me përmenë që si njëritë a kemi. Në Koran, a jetët, të satë formohen nga fjallet, të njëjt i ka, disa fjallet, sikë që fjallet i ka, disa fjallet. Djetartë e ka si një shembol për lidhë e jetë e me zveteve. Gjdo e jetë të ndërruzët është aq i formuluar fuqeshëm dhe qëndrushëm, dhe është si kurse një rjetë i njitru me zvete, sa që nuk jep mundësi për të futë asë një shkrujnë mrena saja përta. Gjdo rjetë, kusimish për them, që ne e formulojmë me shprejhë tona, është një rjetë që rjetë për i ti ti shkapën. Nuk mësh me kapë gjithë shka me tapën. Është, është një rjetë që nuk është i njitë, nuk është i lidhën nga gjithë anë sa duhet atë. Prandaj, prandaj, të jemi të sinqert me vetë vetën. Nësë dikund të është dhënë rasti, me marë pjesë në debatë. Nëse të është dhe në rasti me shku në dhe një liberë, nëse të është dhe në rasti me marë pjesë me një nejë ku ke full diqka, të është dhe në rasti me, me eseru diqka dikotë, qka të qoftë? Dhe ke tentu gjithë këtë prezentim me bërë nga avëcia jote për të formuluar fjallinë në basë prejve të uapëm. Pas a ke dalë për atyjitë, dhe ke finur me anë në dhe që ka ke thonë, me një herë, e ndë e pashko shumë ku, Kje fillu me pasë, te kësha formulu, kështë me kënë me engjitur me efort. Te kësha përduar këtë shprejë, kështë me kënë me goditse. Gjithë mund na kina që ka nështu. Dhe kjo është, dhe të tëtë, konkluz e gjithë dë shkrimtarin bot. Sërti këthir libërititet, edhe kjetë i shkone. Te kësha bodhë të shkotë, kështë me kënë me engjitur, me efuqeshme, me binse. Përveç e Koran e kënë. Edhe sëtë me zv Betoëm në launë në malë, sa launë kështu ka thonë, njuhone që po e di Do të shte qive kuran njejnë Qike Andaj Allah gjelë në rej, thët, korejshët me i kës Po të kishë më zbit kuran që me te Do të ipet mundësia juve Me i leviz kodrat Ose me i nënështru shumë fuqi Tja është zakonë Qike kuran një dikis me kone Së kishë mendua, asë i fjolë Qike kuran Nuk kështë e me në rukë kërëm për asë një rëthonë këtë dunjapta. Për ndaj, kërë bëndë veçantë o lapta. Kërë bëndë veçantë. Për ndaj, është libri i vetëm që e ledëzën me mira e mira herë dhe e ndëgjën me djetra mira herë një jetë saktuar dhe gjithë mund të duke të se është hera e parë që për ndëgjën. Që dhënë ka ndodhë për shamë njëri me ndëgjuti që ka qatë Ndështë ta, s'pë thamë këngë me ndëgjuhe se, po, ndëgjuhe në të kënë ilahi, caktuar, ndëgjuhe njëtë ka ndëshirë. A ndëgjuhe në 4-5 artikullë përëtë bajate e po. Nën, në nësë godë, në që desë në nga në më, po. Te kam surën fatija, kur ka ndodhë me ndëgjuhe në ndëgjuhe në ndëgjuhe në këmë guhën e të atë. Ose, me tonë, formule surën fatija, që të kuptimi i ki, zëbërthejnë shprejh edhe 5 shkëmë ujtë me pasë mundësi me formuluat anë e së pohalla fuqia e lidhjes apo dhe përdurja e shprejjeve dhe përzidhja tyre dhe renditja tyre është e që e bënd kuranin me dëvërtet si një ret ingjitur me zveti që nuk kam mundësi absolutisht në asë një rëthan tjetë dryshe pasi kurse është thëmë në kuranin e pa mundës në ato për ndaj pff, uh, kërë lau gjallarë ju ka thonë përë mëndani Më dhe në urë, korejshtë e mekës, në të të anën më të fuqishme, anën më e fuqishme e apsive të të të të ka qenë gjuha. Parëmëno, kërë njëri për, për devën e ti qëtë 15.000 rështë, apëtë, a i të morën. Që, që ditër që ka bule të njërtë me poeziju, a i të habitër që ka bule të njërtë me poeziju, apëtë, që ka morën ka pas gara të njuhura në poezit dhe shtatë poezit më të zjedra jenë varën qabe, një vjetë kanë qenë prezentuara kanë qenë të lidhur gjuha atyre me jetën, me shëqyrit, ma di me adhurimin, me besimin këtën e të aftëve gjuës do tëtë pas një kuatë saktuar kur është themelu gjuha arabe tash në formë të shkrua, me regullë gramatikore Djetarët e gjuhës, bazament për gjuhë arabe, si gjuhëa sëtë një jetë. Dhe gjithë mërë, gjuhëa ma e pasur më botë është gjuhë arabe. Një gjuhë e tilë që bazë e ka pas Koranë në para, e dyta, gjuhëa arabëve të parë. Parëmë, djetarët e gjuhës të më vëndshëm, bazë e kam pas, që është kanë folë arabë të para, që është pasur kanë folë, që është fuqishëm kanë folë. E të Sa me folë për ta përgjurë është e madhe Këtynë Allah ju ka thonë Fëtu bëjë surët e më nithli Një surë e bëjë në sikur se këtë që është Do të atë në kuptimin përmbajtsorë Në lidet e shprejhjeve E qëfar ka bërë? Kërë e qëfar ka bërë? Kërë është e të me kësë Jënë mënur me e më prunë një surët në gjashme Me elem të rekejfa Fëa dhe Rabbu kërë bëja shabin fil V Vëq pak me njërë gjurë në rabë A që mrekullu shumë godet A që mahnit shumë është e renditja So që më të vërdit Vëq din me e ledzu Me tonë engove Hajtu edhe njëherë në dryshës Kanë të ndu një surë fil në prua Arabët kanë të ndu me prua në surë në fil Mëllaj është qësharake përpjekja Se le më formullimja Në raport me surë në fil Elëm të rakehe faalë rabbu kebja shabi lë fil dhe bëndë dhe qënë të kjo koronë të ashtë, dohonë, lidhja me s'fjolle përdorimi i shprejhjeve nuk lenzë brastir asë kund mes reshtave, madje ma me s'fjolle madje me skronjeve, që edhe një shkull e vetëm të futë pëtut, edhe kjetë i shfut asë një atër, absolutisht si kur që ka thënë pegamberi s.a.s. shambullim do të përbalt pegamberve tjirë është si kur shambulli një i një shtëpije të ndërtuar që njerëzit po mahniten me këtë sip. Njerëzit po mahjepsen me këtë sip, sa e bukur. Mirë po vetë po i mungon këto një një tigull po i mungon. Një tigull po i mungon, më pëlqeu komplet këtë sip. Perfekt është apo? Tha unë që aty tigulla. Edhe kur të vendoset, s'ka ashtë arkitekt më ndo që mund të bëjë edhe kjo. Është për perfeksionuam në rrafin njerëzor saqë s'ka më si mësimor më të mirë. Shtëpia ndërtuar e pegamberve E libi e zbitur nga Allahu gjëllëvalem E është mu mahnit I ka mahnit dietarë të zni I ka mahnit shkencëtarë I ka mahnit dietarë I ka mahnit gjukhtarë Formulimi i ajeteve Shprejhive, renditje të të një e kështë maradhatu Ajo që e bënë gjithër të veçanë këtë liber Pe i shumë aspektët që do të mështë Gjithashtu të edhe uh, Lëjlëshmëria e prezentimit duke reflektuar me të njëti në kuptejmë, me të njëti në gjë. Që në këtë lëjshmëri të këtë i joshje të vërdujnë për njërin. Për shambull, sot njëtë në kësë e botë, jashtë të kësaj. Apë. Në qëfë se gjithë mund me një shprije i dhe të është dikujt. Dhe kjo shprije kërkan ose përmban me zë kërkjit në dikujt. Ose të veqë e to kërpeni qëtë fjall Apo vëqë i qalë, për njëri nuk ka si në shpejt kërkesë në një shpejt kërkesë në një shpejt Se të ludhë është gjithë morë Vëqë emë edhe emënin të me të thirë, që peshë Ku thirja emënit në nëmkuptan kërkesë saktuar, emënit të bëjtë bëjatë amë bë. Parë me në përshambe Allahu Gjallewala në thra që të i përgjigjemi kërkesëve të saktuarë në ngarkon me obligimet sektuara në format të dryshme e bën këtë, e që qërimi është një avëm. Përshamë, veç me e morë aspektin e obligu e shmërisë. Sa ka obligime në Koran? Me dhjetra metode janë përdoar për të shprej obligu e shmërinë. Që në këtë lëllë e shmërit, këa gjithë të mundë përnimi interesantë. Nga njerë nga fletë me këtë shprejhje, nga njerë me këtë shprejhje, nga njerë me këtë sh roli në net. Jo është obrligimi i vota. Për shembull, Allah Allahu xhallahu ala thot në Kur'an waqimu s-salah. Kur vjen për namazin, edhe e obligon namazin të ndërlozit, por në obligueshmërinë e namazit është edhe cilëti i namazit. Nuk është kërkesë për kryerje, por në kërkesën për kryerje edhe është përfit kualiteti i qamat us-salah. Falin në namazin, po juve që falje, po i ka moshtë ngritën i në këmpë, në bajni të qëdushmë këtë namazin, mos e rrenani me shëtijet të mendjes mërë në namazin, mos e rrenani me vëpri me të kundër të jashë në namazin, mos e rrenani me së jetë të pajishme, mos, mos, mos, ketë është me i ka me, i qimu afton. Shiko, kër e ka buha, blikim në namazin, me fjolim, e qimu sëlam. E kër e ka buha, blikim Ramazanim, kutiba, alikum, Kur ka ndonjë obligim në shkollë te atë, ka ndonjërsa shpërjetëra e këtu më radhën. Trajtimi për shembulli trajtimi te pejgamberi. Shikoni trajtimin e Musaul Islam. Në as të sureve ku shbojmë me të njëjtën metodë. Këtu diçka për më, atje diçka më shumë. Çelimi është një me të kallzu çka ka bën Musaul Islam thënë. Me lidhshmëria prezantimit, duke goditur të njëjtin qëllim e bën të veçantë Kuranin. Te lexon surën Bakara për Musa al-xam apo dhe lexon surën Ta ha për Musa al-xam do thot në kthush e njëjti tregim e lexova Bakarën në kthush në kuzinë e njëjtë teatër në Ta ha po çu ky Musa al-xam çaj me faraonin që do me faraon ata teatër sot më bënë Israel te surën më bënë teatër roba forma subhanallahu lë dashmëria e prezantimit do të thot një çellëm sot Veçan nuk ka tërgim në bot që i kisha më ndunja nuk ka tërgim në bot që i ga që me ndje me ndegju me një qënë hera sada me kondë interesante me rëndësia thush, e kom një, e kom një pa dinaja jetë në këtë kapështu jetë pa e kom një tash mokë një qënë hera gjithë tërgimi që, të që shto i themi për. përvesht tërgimit këronët të. Ta knashe, veshtën dhe shlirtën. Dhe që komentimi i kësaj është, e i kënatëshëm, e lirëmë, subhanë Allah, fjale Allah vë gjëllë vë ala. Kur? Në mune më marë tërgjime e Koranore më i sbegu, si të përfundojmë, a petë më një tërgjime e Koranore më i sbegu, thush, tjera kënë amë. Qa që dëbi? Në a këmi sbegu bashka regullat Koranore? I këmi sbegu gëtë të tërëtë regullat Koranore. Mi anisë pinesët, me së më gubë peta, regullat Koronë dhe me bindën, se kur së kështë po po e komunia. La dëshmëria prezentimit, por godet një që të në qëllim, që ke e bënë Koronë e veçatë dhe. Gjithashtu, nështë ta, le thonë tjetër, të nërëllë dhe tërështë, Koronë i ka bashku me së dy gjërave që njerëzit, realisht, janë të gjynëzuar për bëtsatë në kuran gjenë trejtimet të përgjithshme të temave të cilat realisht në përgjithshmërin e trejtimit e kanë lojshmërin lëj e sëqërimit Kështë ndodhë shtofë për shambu unë e du me, du me thonë në qëka një të përgjithshme po të të një duhet vetë me fillu me sërëm e detajzuofë Në zë Kurani ashtë i ka fërmulu Ajetet Fësa që Na duhet me vazhdu me kalëzu Jo duke së qaru Po e duke së përgu që ka thonë Për shamë Allah thot Inë Allahë Jerë rëzuku men njësha u bëgajri hësab Që ke bëgajri Se jerë rëzuku Për që velja rëzëk Ashtë shumë e përgjithshme Sa so, rëzëku hinkëtu Të më anë është Ta një listë e gata të me një shpreje të përgjithshme, ka arritë që me sëjarur shumë gjithatira, që zakonisht për, aspekti përgjithshme dhe sëjarimi nuk janë gjithë, nuk, nuk janë në, në komunikim të mirë me zveti. Nga që so ma e përgjithshme tema, aq me e pa qartë është. So ma e zbërthyre është, me e qartë bëtë. A në qërësimi ka të bëj me detajzimin Qërësimi nuk ka të bëj me përgjësimin Përveç të të koronet Përveç të koronet Kjo është aspekt i fëqeshëm Allahu thot Imë në Allah e rëzuku më një shau Bi gajri hëjsab Bi gajri hëjsab ulema të kanë thënë Në thoi Allahu e forënëzën Pa logari Qka kjo pa logari E para Si jepë Allahu logari kërkujt Pse i ka dhonë këti e si ka dhonë këti Bi gajri hëjsab Po çdo sa gabot pse e sakti më shumë se kjo? Pse? E pse këti fëmijë jo. i dha këtë sidat? Proxhallahu, la yusalu amma yafal. Ja Ai furnizoën këndon dhe kërkujt perzi për këtë jap. Kujt do ne jap shtët, kujt do ne jap ujë? Kujt do ne jap fëmijë, kujt do si jap fëmijë? Kujt do ne pasuran, kujt do se pasuran? Edhe kush e merr bytye kur push? Bejri hisab. Po njëta bejri hisab, çu se po diçme, është edhe nuk kalkulon kur ti jap, sikur s'e ndafta. Ja dhe është dhe të të arë, edhe dhe dhe dhe dhe dhe në njësë përtu, në gëtë në njësë përtu, në gëtë në njësë përtu, Allah së kalkulonë së japë, në qëshu se apë mjetë diqka në dhe pasë për mjetë ato. Japë bëghejnë hisa, pa kalkulim, apo jetë diqka apë asë për jabë. Së kalkulonë e sa japë ato, apsolidë është. Në planifikujmë përhargjimi mujore. Apo? E të Allahua ka Bihajri Hisap që është kanon djetarë, është edhe në kuptimin e shumësisë. Kur jep dikuit, që jep njësani, 50 cënë e jepë për e rënë, 5 hasap jepë për. Suni një t'i dhërënë që Allah të kejpë për, Bihajri Hisap për. Bihajri Hisap në hirëtë, sa mërësi të kejpë Allah gjëllëora, edhe mërnu milionë e vjatë nuk është më në gjithë që të kejpë në gjënëtë. Bihajri Hisap. Q po shumë përgjithshme. Bigairi hisaport e përgjithshme, po vetëm po në vetë sa e ka përmend, shumë dyra që i ka sqaruar vetë ajeti. Jo më pas një ekstra më sharrun atë. Kjo është e posaçme Corona. Dhe apo më më të mosu këtë libër. Dhe përfunduatem që e ka përmend është se nga ajo që apo diózo Corona, është e, e çaktë bëroz është se edhe kët aspekt janë bë do të thot kombinim me sugjeroj që tek njerëz do problem ata nako flas domethë të folë riton përflit dy gjëra apo përflin aspektin e të shprehurit edhe aspektin përmbajçor aspektin përmbajçor ë somë më shumë i afrona somë më tepër ia ja përparsi të shprehurit është në llogaritë të kuptuarit do më do më e, e pasurut kuptuarit ose du të mjështu fjallët, ose so më shumë mjështu i fjallët, e bëjë matë përqarët kuptimin e fërët. Edhe e kunder, ta. Në Koran, subhanë Allah, mërëna, shikojë liber, liber, mund, me 600 faqe, liber me 600 faqe, valid, aktual, derin jëmën të këja, a dhe njësot tefsiri ka dojnë për Koranën? komente, nuk më është me një gjemi nëmërë volumet, edhe nuk më nëmë me thonë, kur, se dera e komentimit koronë është në bjullë, mështu një më të fësirë bura, se këti qarqet më apë, thëtë i më ka ime Rahimullah, në fillem të ribet me Darjus Salikim, kur fletë për madhëfin e Koronët, thëtë, këj Korani ka mahnit, kukat e ulemave, i cili, nga përsritja e tepërt, kërë nuk zbejët. Dhe nga sësharimi i shumët, kërë nuk hargjohet. Kërë. Andaj, do të në këranë gjemi, gjemi, sësharim, do të me verëzion të shkurtuar, por shumë këpë të mplohët dhe të vazhduhshëm, burimi i ti kërë nuk shterët. Kërë nuk shterët. Nuk ka lië bërë më botë. Kërë është, Jo me qëf, edhe me letëzua edhe me shiku, kjo është e pranumë, nuk ka li për më botë, që mbahet mendë, letë si Koran, letë si Koran, na këtë e kemi përruar, një surë që është në gjuhën arabe, me shrijet të hua janë, fëmije që ju mësojmë Koranin, ma letë e mësojmë që një vjërshë në gjuhën e ty në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në t Allahu të kemi lehtësuar. Let akolli për botë që ka Hafuzllah në libër. Kushtetojn Ivan. Po e asgjeni shkrimtari, tregimi i caktuar. Libër mbot aka që ka Hafuzllah ose so ka Kurani Hafuzllah. Po skollav, nuk ka skoks, nuk ka skom busto. Aka libër mbot që është komentuar dhe gjithmonë mund të komentuohet. Dere në pa frunëci Siku se Korani Se është e më në shpagat Një liber është hu një njëri Interpretuat ka i kënd, ka i kënd U hargjit mu Qa ki me thonë mu A ka liber që është komentuar më shumë Se këj Koran A nuk është i veçanta A nuk është i pasacema Pra ndaj dhe me thonë E veçanta e ti është një shumë aspekte Unë e morëveq një aspekt Në gjuhë të suësot Ka aspekte tira Që nga me i tajtu i shmëllat që shmëllat që shmëllat që shmëllat që e në qovës është kachë madhështorë, në qovës është kachë i veçantë, në qovës është kachë i posachem, a duhet edhe qalës si e jo në tjetë ndajti e posachme, ledzimi jo në ndajti, ma i veçantë se ledzimi nda libereve tjera, tër. në dëgjimi pra që akonë të pak, ma i veçantë se në dëgjimi i fjallëve tjera, tër. e vo? Kuhë që e jajapim, koncentrimi që kërkuat, ma i veçantë, sa është i, veçant, i duhet njërit tjet i veçant përbal këti libër që është i veçant i duhet një qasje e posaqme përbal një ibrë që është e po që është i posaqme ndaj këta këta në ashton vëllojtar dash një ibrë këtë ibrë në ashton në balëngjimin me shëndor me e pasat veç për të me ndëgju që ka pëthot që, qësë përspjeguat me kërku qëfar ka kërku allopinive dhe, dhe në qëtë ashtu të ndih umet të Koranit. Në ka bërë komunitet i cili libertat i odhërëfyës, e inspiruës, e frimëzuës, e shumë, e shumë, e, shum, e atjera, pa pas një pikë në fundë përveq me presje, apo në ka bërë qërën e ti Koran. Allah në bëft nga nga lezuës të Koranit, nga ta që përfitojnë, Allah në embush zemrë të tonë me dashni për këtë Koran, rëstë të këmër tërë, në mundësot që të përfitojmë nga edukatë ati, nga sildjë ati, nga, nga dhijë ati, që të reflektojmë praktikisht si duhet se ne jemi bartësit e kjo alësallat dhe bartësit e koronit. Allahu ju shëllë i mërëmë, me kaj që përëhullë, sallamana Muhammadu al-Ali, sallamu al-Ali, sallamu al-Ali, sallamu al-Ali, sallamu al-Ali.